Buzhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil a'lamin Wa s-salatu wa s-salamu Ala ashrafi al-qalqi wa mursaleen Nabiya muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Thumma amma wa'adu Tajidha falandarimut Mirnyohjat shuqiri May persosur may Absoluti taqunwetum zhoti ta'un Tabarika wa ta'ala Pershandajit musheera Rahmeti zhoti jalli wa ala Qofin me zotërin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoqteve të tij besnik, bi familja e tij të ndarshme, me bashkëshortet e tij të, ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kën botës të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të, të vazhdojmë vëllezër të ndarshëm me lejen e Allahu xhellahu ala në ciklin dhe dhe mbi, e vargut të lexëratave mbi ndërlidjen e pashkoputur mes e debitit dhe besimit, mes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 namas, aqidës dhe edebit. Nuk kam pa ndarje mes edukatës dhe ajo e cila është pjesë e besimit. Prandaj, ne do vazhdoj të vazhdojmë me lejen e Allahut xhallal xjalaluhu të argumentojmë mbi kët kapitën dhe ajo e cila dëshirojmë arrit është një musliman, një besimtar, një njeri i cili ka besuar Zotin xhallahu ala, ka besimin e pastër dhe i ngjan e jashtëmja dhe e mbrënçmja e ti me një shok të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pra, nuk ka mundësi sot ti me e pa një njeri që i njësën sahabës, i njësën shoku të pengamberi sallallahu aleyhi wasallam, vetëm nëse i bashkon mes edhebit dhe akides, mes edhebit, edukatës dhe akides. I bënkajim e lëgjauzije në livrën e ti me deri gjusë salikin, libri më i mirë i ti, kryevej për e ti, ka përmen këta në kaptin të veçant, në vëllimin e dytë të kësa i libre, argumente të shumëta, të se do të i citojmë disa për e tëre, se e debi është palca e besimit. Ma djeka than, nuk gjen jo besimtar, nuk gjen qafir, nuk gjen idhujtar, nuk gjen kriminel, karshizotit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 i shfrenum i njeriut dhe i del karchi Allahot. Pra, a e shikon e sa ndikon njeriut nga tabiatit ti, në besimin e ti, shumë. Andë Allahu gjellegjelaluhu në ajetet me kije, që që qënë njerëzit, Allahu nuk ju zbrit në ajetet me kije dispozita. Ajetet me kije vetëm shfaqën dy sende, tabiatet edhe besime, tabiatet edhe besime. Andë e thotë, ju jeni kriminel, ju jeni rebelusë, ju nuk, nuk kini edep me Allah ala. ju nuk edini kryusin e juve i ba një shirkati i ba një barabart e kjo është prej mos edepit andaj neve dhe të përmejnë me fjalë të i bënkajim e lëgjauzijem të më detalshme mirë për fillin mishë vazhdojna me ngopje në kësaj meselje dhe në gjeshe në kësaj meselje me adithë të pengamberi sallallahu aleyhi vësallem prej argumenteve citate se edepi, edukata skandari me sakides është aditën se kanë zhjer imam Bukhariu dhe imam muslimi nga pengamberi sër Allahu a.s. sa i ka than men kene ju minu billah kushdo që i beson Allahut kjo është forma shartije i thoj në gjonarabe kushtore pra si ta këtë klëcu që këtë kusht letëla boje këtë tjetërën në mungis parës ka me mungu e pasoja Pra, kushe ka që ta Leta ban që ta Kë e dita argumentës e ka Të para Qa dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Kush dhëtë që i besër Allahut A është prej akides? Pa, ma nësh Ve akides Wal jau mil akhir Dhe ditës së gjikimit, ditës fundit Kë është prej besimit Qa me baki njeri? Thot për nga meri sallam Feljekul khajron Au li esmuteh Thot, ose në të fol e kajrë, ose në të hejshte. Thot, i bënkajimi, me fol në vendin e duhur dhe me hejsht në vendin e duhur, qka është edep? Jemi një mezhlis, jemi një kuvend, jemi një vend, e di sa duhet me fol, apo nuk duhet me fol, kjo është edep. Për nga mërë i sallallahu aleyhi sallam ka thënë, prej imanit në Allah unë është, shuj kërë dhët me shujtë, fol kërë dhët me fol, a kjo është e randë. Se njërzit nuk e zbatojnë këta, se kanë gërvishje një manë, du me folë. Kush mandalon mua, du me folën e. Abo, e kjo është munges e imanit. Andaj, qiko për e nësa me lidhë me akiret, si t'i kish besu akiretit me të shuje. Ama qish me shujtë, dhëtë me shujtë. Ose hajrë, e ta shkajrë, qka ashtë hajrë, kanë thonë djetartë, ajo qka vjenë përputhje me fejnë e zotit. Nërsa me folën përputhje me fejnë zotit, i bje me mësu fillimisht a shikoni sa pak ju lejohet njerëzën me fol asa shumë ata frasin andë a i thënë Muad ibn Gjebelit, pyti, i Gjebelit kër repyti qëka i qënë njerëzën zjarë tha, gjuha se s'nalen të fol nuk ndalen të fol andë a kjo është piesë e akides pasaj tha wa mënkana ju'minu billahi wal jomil akhir kush i beson Allahot dhe dite së gjikimin subhan Allah gjithmoni lidhë me këtë dy shtilat e imanit Feljukrim Mgjarah Qa me bo? Nëse i ka besu Allah dhe pengamberit dhe ditë të së sëgjikimit Le ta respektoje kojshin e ti, fqinin e ti Pra, prej imanit në Allahun është musil mirë me, me fqion është mirë dhe është prej palqës Së ruajtës e imanit që ti e shfaqë në Ata qa i ki rëth vetës Pasaj thot pëngamberi sallallahu aleyhi sallam Wa mën këna juqminu billa Wa ljaumil akhir E kush i beson Allah Dhe ditës e gjikimit Feljukrim dhajfe Letë ndëroje Misafirim Pra prej besimit e ka pru pëngamberi Sallallahu aleyhi sallam Me ndëru misafirim Andaj kjo adith e kam përmendje tartë Në ndërlidhjen mes Akhlakit dhe Imanit Hadith e tjera, nga pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Hadith e nëse kanë zirë imam muslimi, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi vësallem. Inna Allahe gjemilun ju hibbul gjemal med vërtetë, Allaho është i bukur. është i bukur. Sa është i bukur? Pra shtot piti. Sa është i bukur, Allaho gjellë vë ala? Qa thonë diëtartë? Thot i bënë kajim, el gjewzije. Fe gjemalu hu fi gajetil kemal bukuria ti është nëpsolutizmin e bukurisë, që nënkuptan se së mund është me paramendu sa është i mirë zotë i jonë gjellë gjellë wallë, apo thot ajo është burim i bukurive ajo është burim i bukurive mund është pak vetëm me, ku ti mledh shkrit bukurit, sa është a i gjellë gjellë shumë është i madhë shumë është i bukur të bareke vë të alë qavan për nga mëre e lidh besimin në emrin e Allahut Gjemil me akhlak që ish, thot për nga mëre në vazhdim të aditin, pa presje thot për nga mëre El Kiburu Batarul Hak me ndje madhësi është me hedh po është vërtetër me ndje madhësi, pra nuk i takon njënë që ka besu në bukurin e zoti Gjellewala me hedhë po është të vërtetër me revuzu të vërtetën, nuk i takon, se, se ka besu në madhështin, edhe bukurin e Zotit e Barak e Wa Teala, wa ghamton nësë, dhe me i nënshmu njerëzit. Pra nuk mund dhe të dikush, që e ka besu se Allahu është i bukur, me i nënshmu njerëzit. Pse val, shatë o di bënkajim e lëgjëzije. Se, gjdo në nënshmimi njerëzve, fillëm ish, pse lindë në nënshmimi? Se ti menon se ka mangësia, ja po, ka Mir, po kë ja ditë të banti më kuptoi diçka tjetër. Çaj më i bukur, e ka bosh ato çashtu. E ka lënë ato çashtu. Ndash kur osht të deformuam në krim, i shëmtuam në pamje, kreta sëndat. Ti nuk gurxon mendën çmuata, pse? Se nuk ke krijes ajote. Andaj fudejlim në ja di çavonte. Tha, kam frik kur e nënçmuj një çen? Me nënçmuj një çen. Aj për gatabiat e asht e nënçmu. Pse? Tha, të më thojë Allahu mos e ke kriju ti. Mëse ke kriju ti, ty se ke kriju, o në kam kriju, pse e në në qmove? Para mendo me njerëzit. Para mendo me njerëzit. Andaj për nga më beri, sallu a sallem, e ka lidhë. Besimin nemrë në Allahu gjemil, së është i bukur, maja e bukuris, është që me reflektu në dy cilësi. Me e pranu dëvërtetën, nga se vjen prej dëvërtetit, nga kush do qoftë, dhe mësme i në në qmu njerëzit. A mësme i në në në nga imani që buron prej zemrës. Pasaj në adit tjetër, tësë në kanë zinë imam tirmidiju dhe ka bo imam dhe ebiju sahih, ka thonë për nga Meri sallallahu aleyhu sallem, kur është pyt, ma ju dëkhilun nëse lë gjenne, qka mas shumë të i fut njërëzin gjennet? Me njëherë neve në shkonë me indja po, po me akide, me qka deshte me hi? Po normal që me akide ki me hi gjennet, mirë pa ajo akide ka refleks, dhe të mu pas shiru dikona ajo. Nuk muunet loj loj njeri, loj loj përceptimi, loj loj sokaki ti me të imponu akide. Së muunet ajo? Ajo dhe në për shpaljes, ka arë për pre këti cilë është ma i mirë. Së muunet na atë të avjatët e sokakit me i bat hakit. Së muunet? Se nuk e lejon, nuk e lejon ligjë zote Gjellohala. Nuk e lejon, Allah ju jallahu ala. Çka do të bëj pejgamberi s.a.s. Çka hy, çka i fut njerëzit më së shumti në xhennet? Faqal, tha pejgamberi s.a.s. Taqwallah. Taqwallakun Allahun. Mos kani dheotshëm, mirujt kufit e Zotit te bareke u teala. Pastaj wa husnul khuluq dhe edebi i mirë, edukata e mirë. Husnul khuluq. Ana për këtë fjalën husn Do të bëjmë një varg tjetër të lideratave me lehen Allahu xhelle xjalaluhu se sindikojnë emrat e mirë, fjalët e mira në përforçimin e kësaj. Do t'u shohim se i ka përmendur ibn Qayyim al-Jauziyah hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa'aim ra' ka ndrup pejgamberit mes romt mushrikve. Ti çishek imën në çështë, sekimo pi sot çështë. Ti çishek imën në çështë, sekimo pra sot çështë. Ai ka thënë onunin për njerëzve me Më e kry një punë, ka thonë çike imën këtu. Jo, ka ndalo. Hajde në tjetër çka e ka imën më të mirë. Ka çu delegacion pejgamberis a sallam i kryde sa punë, mesazhe, me çu letrat e veta, ka thonë Selmani i njëri i cili e ka imën e mi dhe fytyrën e bukur. Kto nuk janë të rastishme. Ka së tregojnë se paraqitja e besimit duhet të më mëvon në formën më të mirë. Andaj pejgamberi alay salatu sallam e ka vënë për veprat që më shumë ti futin në xhenet, takvallahu dhe edukata e mirë. Hadith tjetër, e të kja hadithi, kush e kujton thash, kush nuk beson që shtu dhe në fraksionet nga buara. Të të shtashopmi se, ajtë cili nuk e mendon, e debin për e akides, ka irgja. Ka irgja. Me tekst të pengamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Ka dhon pengamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Hadithet se kanë zir, iman Bukhëriju dhe iman muslimi. Ka dhon el imanu bidu unë, vësit tu në shohë betën, ka thonë imani, imani, pjesë, jo, esenca akides, jo ajo jashtë, mrejna jo, fuqia me mrejnç me imanit, ka thonë është gjashdhët e ditë shka pjesë, në një trasmetim tjetër, shtavët e ditë shka pjesë, fë avdalu ha, më e mira e, kësaj, e këtëre pjesëve të imanit është La ilahe illallah. Fiala la ilahe illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ma ulta e këtyre pjesëve, e ç'o është timon, e ç'o është besim, çka më largu një dëmtim, një mundim nga rruga. Më largu një dëmtim nga rruga, çka është edukat. Në vend të të gjogj po harpi akë do të s'më mbajt, më heq bërllogët për për rrugës pavlla. Salam, për nga mele selam përthot, me i largue bërlojgjët nga rruga, ata që ka e mundojnë, se edhe është diçka që ka e mundojnë njërzit, ju që të punë, e ti ja u largonë. Ka thonë për nga mele rejë, salatë të selam, hadith tjetër, e kumpani njerin gjennet, dhe pyta, që ki, që shka hinkëto, i thanë me latë qëtë i ka largue për ngeset për rrugës. Ka hinkë në nëtë, e pyta, pëse ka hiki, tha, i ka largue për ngeset prej ama këto sot muslimant s'ka në vakë mi largu pëngesat për rrugës. Nuk kanë vakë. Pse? Cë janë du morë me mesele tjera. Mesele tjera që Allah nuk i kale ju me hijati. A në dhe me dhe të bëngam meri së sëllem, ma e vogla, a që është iman, është me largu pëngesat nga rruga. Shikon, me largu pëngesat nga rruga, është e depi madhë dhe duhet me nënçmu vëtë vetën. Duhet me nënçmu vëtë vetën. Pastaj ka Dhe turpi, marja, është piesë e imanit. Mare, muskuqë një riu. Anda pengamberi së selëm ka dhënë adit tjetër, kërejt turpi është kajrë. Kërejt marja është kajrë. Përvesh me një rastë. Përvesh me një rastë. Kur është taj rastë? Kur duesh me pyjtë për fenë tane, e s'pyjtë. Thu jo është marja se s'pe veti. Jo, këtu këtu nuk është kajrë, mirë po, jashtë të që sajna, kanë dhënë djetarët, kërejt është kajrë, mu skuqë dhe me pas mare, prej Allah u gjellohala dhe prej njerëzve, që në da shohëmi se sahabët e shokët e pengamberi së sellem, kër kanë hi në banjo, Allah ju ndëroft, kër janë vetëmue në banjo, për mu pastru, me largu gjënë blëkin, dhe me mor pastrim, dhe largu të keqen, për dy cive, nuk janë zhvesh komplet nuk i kanë hek të ishat dhe e kanë komuniku këta të të tjerët se e kanë sun nga pengamberi së sellem në hadit dhe da cekme nëse në përmëton koha se pengamberi së sellem ka thanë mosu zhbulo qofte dhe që nëse je vet kur kush nuk qaf vesh tje dhe zote a e të ka kryu a e të diset ti qakin trupit ta s'ko nevoj me mshef a e të ka kryu qashtu mirë po prej turpit Ndaj Allahut është që ti Mus mu, mus mu zhvesh Andaj Bubekër e Sidiki Kur nuk është zhvesh Mu zhvesh këtu komplet Pse? Nga se i ka ardhë mare Prej Allahut e bareke Ua te are Andaj Marja është turb Turbë dhe Marja janë pjesë Të imanit Shka ndarje E këtu qako lidi i rgjaja Të dersët e akidës këmi përmendë se kushdo që e largon një pjesë të imanit dhe nuk e llogarit për imanit është murdhi pra e murgjiva apo kushdo që e largon një pjesë thotë ççe kjo nuk është iman dhe është teori do të më besu nuk duhesh më kush për një me, dhut më vetë shto më thon se po të vjen më orë ama jaxi do të do të më orë këto nëse e largon pjesën e veprimit nga imani çka është irja me pajtimin e këtyt dietarëve ndaj ibn Qayyim el-Juzeyni në Madarij us-Salikin ka sjell konkluzion Se kushë nxjerr kët kapitin nga Imani, është fraksioni devijuar. Është fraksion i devijuar madje ibn Qayimi i shtelëve të Xehmit këta njerëz. Pastaj, a di tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ktove vlez janë citate. Kto sjan as dietarë, sot muslimani kanë pak siklet për dietare. A, citet si dietar do të bëshin në 3-4 herë. Kto citate. Kë janë citatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thomë për nga më verë, ale i salatu vë selam. El muslimu, me nseli me el muslimu në millisenihi, u ajedihi. Ka thomë për nga më verë, ale i salatu vë selam. Musliman, është ajë cili, muslimanët e tjerë, janë të qetë dhe të sigurët nga dy sende, gjuha e ti dhe dora e ti. Kur thotë për nga më samë qështu, musliman, pra e ka për qëllim, i vërtetë. Muslimani vërtet, me besim të pastër, është ai cili muslimant janë cigurë, ti shkon të shpia edhe hiq, nuk e ki gajle se dikush ka pë folë. Pse? Si tjetë muslimani vërtet, sën fole i ashtë pas shpine. Nuk murët me folë. Po si të fole, e ka gërvishën i manaj. Ka gërvishë, ju ka gërvishë i mani. Ama si tjetë muslimani vërtet, erë një njeri të ebu hurera. Erë një njeri të ebu hurera. Ralli Allahuan. Dhe i tha, ishte do moj dersaj dhe e burreira jo para mendonë njerëz sot ë entuzjazmohen dhe provokojnë nga nga ligjëratat e e sotshme e të ditatorëve, por ando e burreira, i cili ka ditë me me me mijë hadithe të pejgamberit Ram, po juati ka thënë shumë kullume. E ditë për ditë mos ligjëratë njëri ka thonë, "O e burreira, vallallait kam vllao për hir të Allahut." E burreira ka thonë, "Meh, ka dal." Ka dal së shumë vaft madh që thon tash. Vla për Allah. Tha, a muj me shti dorën te me në gjepin tanë, edhe hiqë shti mos më mërzitë, më më bëllat dhaf shtirë. Tha, heket që ketë vla, thuj shoka dishka, thuj dishka tjetër. Tha, shë thuj shka dush, më sthuj vla. Se, ka thonë vërtet, vla i vërtet, është a i cili, e fut dorën të gjepi vla u tjetër, dhe a i hiqë nuk mërzitët. Më Merë sa dushë, vla. Merë sa dushë, Kjo është që domodin të çënojurit vëlla për Allah, nuk është se Allahu është i madh, ti nuk mund të zgjovësh vajgar me, me këtë seide. Valla e kanë vëlla për Allah, ama apo ja hamishin. Ja hamishin sepse nuk është kusht i jetës ja ha. Mundun është me, me net edhe edhe pamish njerit. Aneqadan mëstoi vëlla për Allah. Thuaj diçka tjetër leje kët mohabet. A mua më i mësht i dorën xhepin tan edhe ti mos musikletov. Jo mos musikletov, po ku më diçka më non pastaj. Anda ka hadithe që pejgamberi s.a.s. ka fol në këtë mesele se muslimanit i lejohet edhe pse na në këto kohra normal se nuk kemi nuk kemi hapësira mbi këtë mesele pse se nuk ka mri niveli i imanit të njëjtë kaç, nuk kanë mri. Andata pejgamberi s.a.s. musliman i vërtetësh cili muslimanët e tjerë janë të sigurt prej djuhës dhe dorës, prej djuhës dhe dhe dorës. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilë ne kanë dhënë e bu Daudit Ka nëzirë ibn Hibbani Ka nëzirë i mëm Ahmedi Ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi sallam In nël mu'min Le ju dhëri kubi husni khullu kih Vërtet besimtari El mu'min Dhe se këna përmen se Mu'min është kallë më e lartë se muslim Med vërtet besimtari E arrin Mesjellën e mirë të ti Që arrin Dërëgjetel Sa imi lkaim emrinë, deregjën, pozitën, gradën ati cili, vazhdimisht agjeron dhe vazhdimisht falë namaz në na file. Pra njani, falët në vazhdimësi, nuk e ndalë të falërit, agjeron të hanetejte, takvali, njeri devotëshëm, nuk i ndalë të veprime. Për nga meri, a.s. një ka ka dzu një riu një, një, një burim tjetër, që nuk është i til, a e dini sa është ranë mu falë në file. Në atën mu falë, në vazhdimësi dhe mağjuro thanet po e teta në vazdimsi pa u ndal. Jioni më i Ramazaniriu, apo lodhet. Po më vazhduaj e hiç pa u ndal, kjo ran është. E çka do bëj nga më selam? Është një rrug tjetër emrin kët shkolll. Po a është i vdadet kjo? A është i vdadet. Tha pejgamberi alayhis salatu selam, besimtari me cielën e mirë të tij emrin kët. E arrin këta. Tha Divokaimi, bili ja shkon. Thot i bën kajimi, bile ja shkon, ja te i kalon. Me argument, me argument, adithi tjetër shka vjerë. Me adithin tjetër. E kanë pitë për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, ku shë ka imanin matë madhë. Ku shë ka imanin matë madhë. Sa njërë të këtër, ku shë ka vëllah, kjitën matë fort. E imanin matë fort, besimin matë fort. Ka përgjitë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Ka dhëmë bën nga mëri a.s. Ekmelul mu'minine, imanen, besimtart, me imanin mat plot, kush janë? Ahsenuhum khuluka, ata që ka e kanë, si e u dhe në më të mirë, e debin më të mirë. A jashkoj ka? I ashkon. Se ka mundësi, adit i tjetër në saji muslim që ka e përmenu në njëratën e kaluar, ka gjëru, është fal, ka dhënë zëqat, ka dhënë sadaka, ka dhënë sadaka, Ka shatë jetërin, ka ofendu, ka përdos, ka plachkit, ka mërtë të drejtat, dhe ka cenuë dhe i shkojnë të mirat. Aja shkon? Ja shkon. Hadith jetër, ka dhambe nga Meri sallallahu aleyhu sallam, hadhin se kanë zirë, imam tirmidhiju. Ma min shëjnë, fil mizani, athkallë, skanë mizanë, ditë në gjikimin, ditë qka matranë se sa, se sa qka? Min husnë il khullukë, se sa? Sjelja e mirë Je sjelë mirë, këj pas e depë, këj pas tërbije Kë qenë i skalit në këtë meselë Rëndon ditë në gjykimit randë Rëndon ditë në gjykimit randë A të dashovi me lejnë Allah u gjellëvar në spikimet e djetarëve Se njëriju kur ka sjelja të mirë Djetarët kanë thanë Kje ka kuptu imanin Kje ka kuptu Kje ka kuptu imanin Dhe sjelja e keqe argumenton se njëriju ka Coptim të imanit mrenda, ka cëptim të, të imanit. Ando këtë janë adhidhe të pengamberi sallallahu a.s. të zedhët i kam përmendje tartë se njëriju, nëse e ka imanin, nëse e ka sjelën e mirë, e ka edukatën e lartë, kja argumentan se e ka rëndu besimin në zemrën e tina. Dhe dhazhdoj me lejnë Allahu Gjelluara me shpegimet e djetarër e dhe këtyre citateve që ka i thamë. Dhe këtyre citateve, digusht të të Mirë, kretë qëto adithë, që ka i përmende. Me qëto ajetë, që, që ka i përmende. A bashë bash qështu i kanë spikut djetartë? Bashë kanë thonë e debi ko ka preakidës? A bashë, ahlaki, med vërtetë ko ka piesë për bërse? Nështë ta e ki shpikë, nështë ta e ki fabrikue? Nështë ta nuk thoi në ata qështu? Që a da i qështu ka thonë ibn i Hazvi. Le ule lë kutub. Le ule lë kutub. Le ne zeanel gjuhalu. Mos mu konë librat na Në vendi kushtot, këtë që këtë dërshë qëtë e poshtë, sa qështu. Në në vënda qështu, aja qëtë e sa qështu. Më smukon librat, në këshin shkel gjahilat. Ande Allahu ka thonë, erun librin e ti me shpjegimet e djetarve. Thati për në kajim e lëgjauzije, në librin e ti me deriq e selikin, në vëllimin e dytë faqe 379. Faslën, fi menziletil edem, kaptin mbi nështë dispozitën dhe shkallën e edepit, kumërin e edepit. Ua mi mënezil, ka thanë, dhe prej pozitave të fjallës Allahu Gjellewala, i jake në abudu, i jake në sta'in, menzilëtul edep. Prej, do me thanjeve dhe shkallëve të realizimit të fjallës, ty të adhurojmë. Ty të adhurojmë. Pse e mi krijuar për që këtë realizimës këtë jetë, apo, vetëm ti të adhërojmë dhe vetëm për e te e ndihë më kërkojmë, është një shkallë me nzile të l-edep. Shkalla e edepit. A munë është ti me adhëru Allahun të këci? A munë është me adhëru Allahun të kënu? A munë është mi bëjë badet Allahun gjellë u ala të fishlu? A munë është me adhëru Allahun gjellë u ala të fishlu? A munë është me adhëru Allahun gjellë u ala t u qëll inna allahe laja muru bil fahsha thuj ka thënë allahu gjellu ala allahu te bareke vëtala allahu nuk ërdhëron për amoralitet e ka qujt amoralitet ata kanë dash me bo haq hajj. haqjën e që kanë bo janë zhvesh krejt, komplet hiq asni tesh se ka lanë pse? ka thënë këto tesh e kanë bo gjuna edhe kanë bo të avaf të zhveshur kanë thënë grave më jam unëcu natën me bo se kogjamare ka bo bo atë plajë ati Do me donë, a mundet njëriju me adhuru zotin Qysh do e aj? Jo, po ka edep Duhet me, me vet Allahun, qysh po do me të adhuru Se për dryshe, nuk tranon Edhe e qunë fahishe Ka njarë njëriju me ndo se o do bo mir Allah ja ka qyteta amoralitet Qa thot? Ka thonë Allahu gjelle gjelaluhu Ja ejuhel ledhine amenu Ku enfusekum ehlikum nara Ka thonë Allahu gjelle vala Ojtë të sëtët keni besuar Ruane vet vetën prej zjarit dhe familjet e juve dhe familjet e juve dhe ku duhen nësu vëll hijjara që landjekse e ati zjarit është njëriju dhe dhe gurëzit me njërzi dhe me gurri vlon dhe flakron zjarit gjenemi të allahu në ruyt në shpegimin e këti ajetit ka than Abdullah ibn Abbas i dhe të tjerë prej komentatorën e thati përnkajim e lëgjauzije e kanë bat efsir këta jetë qysh Kur ka thënë Allahu ruani. Ruani, tysh me ruit. Me njëherë na shkon menja, a më jamsu me selët, një kanjal. A ç'ka thojë, edhe ruaj. Tash çka dush ban, tranoj ose si dush. I mësoj Allah, po. Ai mëson me parimet, po. Tash graj çish dush ti? A nëse çish në xhennat, e bëda. Jo tallje, jo kjo, kjo, kjo suxrija. Kjo me ironi me me Zotin ton xhelalu ala. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, ku? Çka është ku ruje? Familjen dhe vetëm Bezarit alimuhum wa addibuhum mësoni ato dhe edukoni ato adukoni familjet e juve dhe fëmijët e juve prë e deri është pjesë përbërës e ruajtjes nga nga zjarri thot Ibn Qayyim wa hadihi al-ladhhatu mu'dhinat bil-ijtima' thot kjo shprehje çka thot simbolizon gjithpërfshirjen e ruajtjes ligjës thikus thot po duam rujt vetën dhe familjen prezjarë që shmerujt ka thonë mësoje dhe edukoje kjo është iqtima mi të bu krejt kuptimet me një me një vend me eduku dhe me mësue familjen tëne fel edhe bu bon edhebi edukata i gjitima u khisali lë kajri fil abd këtë të shmim ledh krejt cilsit e kajrit robin e vedveten e ti nësë do të dikusht po du mu ba hiri mirë besimtari mirë edukoje vedveten skalete, vedveten, gëdhen dhe vedveten me, me edukat. Thot i bënkajim e lgjauzije, pastaj, o l-edep, thëllatët u enua, edepi është riloje. Ta shë filloni bënkajim e lgjauzije me i dalu, karshi kujna ka edep, karshi përbal kujna dhe kundrejt kujna duhet me urujtë në raporte. Thot bën i bënkajim e lgjauzije, l-edepu thëllatët u enua, edepun me Allahi subhanahu wa ta'ala. Thot i pari prej edepive, është edhebi me Allahun gjellë gjellalu A në dhe të formi sot për këta nëse në mësën Allahun gjellu ala Pas të i vazhdojnë me edhebë tjera I parë për e edheve me Allahun O edhebën me arësulihi Salallahu alaihi wasallam Dhe edhebë me të dherguarin e ti Salallahu alaihi wasallam Dhe të shofëmi se Mujerë rëdë Vetëm ngritja e zanit Mi pengamberin Atëherë ka qenë ngritja e zanit Sot është ngritja mbi hadithin Vet Shkon, shkon imani, shkon vej, pra shkon krejt. Allahu në rujt. A, me ngrit zanën, qëka do me thonë? Më konë, ma tuf ka krija. Mos mu ditë, mos ilme, me pengamberin tanë, sallallahu aleyhi ve sellem. A, dhe Allahu në që ka dhënë, ja, ejuhel le dhine, amenum, la tërfa'u, asuatëkum. Mos ingritni zanët e juve. Tash billahi aleikum, që i shtatë, i bën qajmë el gjozije. Pash Allahu. Më paskon, kohën, e sodit, mentalitetet e sodit, në kohën e atë herëshmi, në atë, atë, atë, atë botë. Qa kishë ndonë? Dikë ishtë të, qështu me foli u krikim e sejle. Unë jam pifilan, pifilan mahalës që shkrinohën disa njerë, sa po? Qështu të shme mpranua? Po, së është zorë Allahu Gjelluala për tije, asme nga beri, sallallahu aleyhi ve sellem. Ose kime ju nështruhe, e debi që ka aje kërkon, ose shkon imani. Shkon imani. Andaj Allahu Gjelluala nomadët pse se s'dinë mu sill me Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pasaqadan wadabun ma khalqih. I treti për edebeve me krijesat e tij. Edeb me krijesat e tij do të fillojë nga nga njeriu. Ekshëmë radh, pastaj do ta shohim me rin Allahu xhallahu ala lëshmërinë në kët edeb. Pastaj do të bën qaimul jawziya, fal adabu ma Allah ثلاثه انواع. E tash, i pari prej edebëve i ka trelloje. Po këtë edebëve është trelloj me Zotin, me pengamberin, me njërzit. Tash, edebëve me Allojnë është trelloje. Tre konde. E para, si janë të lëmërëi, mu amelet e hu, e njëshu behabi në kisatin. Thot, e para prej edebëve me Allojnë është me erujtë vetëve të njëriju. Në raportin e ti me Zotin e ti, që mos të njëllose me mangësi. Je kërshia Allahut 24 orë. E dushme posë kujdesë, qysh, qysh e mendon ata, qka mendon për ta, qka percepton për ta, qëkon menja për Zotin tanë, gjithë qka, muamele, këta i dhe në raport, e ki kërshia ta, gjelle gjelalu, jo me qenjin e tina, me ilmin e tina. Edita si jene të kalbihi e njel të fitë ila gajri, me rujt zemrën tane nga nga zhvendosja me dikun tjetër. Por zemra jote duhet të mkon non-stop me Zotin tan të barbeqe, O Teala. Ela bi dhikrillah titma'inul qulub. Me përmendjen e Zotit qetçohen zemrat. Të të se shka do ta shohim se çka do të thonë kjo. Të të do ta shohim se çka do të thonë kjo. Disa njerëz, këtu sa bëni shalim. Disa njerëz kanë thonë se këto shprehje të Ibn Qayyim el-Jauziye janë shprehje të rast veç pejgambert më në më mërië. Më Sho most kjo. Se si e vonë ka imal jozie thot për palcë së imanit është mos më me shku mendja. Kur, kur për di kan tjetër. Kur mos më me shku mendja për di kan tjetër. Dashkurit urit me shok, dashkurit urit me fëmijë, dashkurit urit me miç, dashkurit urit me gruaj. Krej do të më me shku mendja çe jenën nën përcjellën e zoti Gjelle, Gjelle vale, Zotit xhel xel wal, Zotit tan. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Mir po imani, i madh e ban kët meselë. Kjo është e dytë. E treta si yanatu iradatihi. En tete Allah kabi ma jum qituhu alej. Ka than, merujt dëshiren e ti. Merujt dëshiren e ti, mos lidhët me diçka tjetër. Kjo është shumë e fështirë. Qysh, klidhët shpirti për, për këtë telefonin e me qëma po. Edhe, pak më gërvish, zemra dridhët. Pak më gërvish, keri vetura, gërvishet zemra. Pak më gërvish, diçka e jotja, ha? Ha? ti të rënditësh, luhatësh, që kje e luhatë me, të ka lidhë zemra me diska tjetër. E plastikë ashtë të vlo. A të ka shku me një dë një herë, se më urdzu në di kontinjer dë një bërlogë, ti më të lëvizë zemra. Apo, mirë po, kjo ti të, të lëvizë, pëse? Se je lidhë për ta. Tho ti bënë kaimi. Pre e debit me Allah unë është Mos m'u drid kurr zemra, mos m't livrit asni ar zemra, pse se diçka ti e ka hub, të ka hub. Pse? Sa do të unë se ki hub? Zotin tanxh elawale ki e me vëjte. Andaj këto janë tre kategori. Pastaj ka përmend fjalë të dietarën në sharrimin e kësaj meseles. E para ka thënë nga Ebu Ali ed-Daqaq, Ebu Ali ed-Daqaq, meqenëse nuk po im tash me sharru çdonjani prej tërë, mirë po pak sa me dit kushose ti kushtot se kush aba këngjeri. Ça ka thon kështu? Ebo Alije Dekak, është prej ulemave, që ka imam dhehebiju, e që unë, el euhad, el mun ferit, unik prej djetarve, el euhad, rad gjindën kësi djetar. Ka thonë, shprejet e ti, janë shpreje nga mishket në nëbua, prej burimit për nga mberik. Ka disa djetar, që që ka thonë Asan al Basriut, sykur hadith me fol, nga të qatë shumë e ka, e ka mësua ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka thanë robi Abu Aliye Daqaq Allahu më sheroftu. El abd yasilu bi ta'ati Allah ila al jannah. Ka thanë robi me adhurimin që ia van ndaj Allahut mrin xhennet. Naðurim arrin xhennet. U yasilu bi adabeh fi ta'atihi ila Allah. Amma ma adebin nadhurim mrin ta Allah. Ai gjithë çellimi është mrin ta Allah xheloa. Po na e duhem xhenetin, e duhem kopështat e xhenetit, i duhem kreça koti më renda, mirë po esenca është e Allahut, se Allahu nuk e ka kriju për çata. Allahu gjëna ka kriju ç'nat lidh me Zotin ton xhel loala. Ande e ka malkuet, kjo sendë i ka malku, përveç se janë Allah. Edha ata mos më du dridh zemra kur, mos më du dridh zemra kur. Ado ka thonë, njeriu me adhurim mërin xhenet. Amë deb ndaj Allahut, mrin te Allahu. Te bareke we taala. Ka thonë ابن عطاء رحمه الله الادب الوقوف على المستحصنات قال دهبي است مون달 пара جроват تميره ثقيل له اي صادكوش ش قالوا مثلا كيو ما معناه قالوا مثلا قال انت عامله سبحانه بالادب سرا وعلىن ف ادب دمثون مع تريتوز زوتين тан تمدروار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 raport me zotin djesh simrena si jas si kat mure sikur ncioll në hapësirë a kjo shumë rand kjo është edepi me allahun xhelalu ala kur je para më katë thu jo jo jo më shafaj tbaraka wataala thot abu ali eddaqaq tabibun qaymul jawziya na shpjegimin e edepit me allahun tbaraka wataala men sahabal muluk bi ghairi adab aslamahu al jahlu ila al qatl Ka thonë, ku shi të rajtonë mbretërit? Ha? Ku shi të rajtonë mbretërit? Pa edep, ka me e dërgu gjehli ti në nëvrasje. Ka me e dërgu gjehli ti në vrasje. Qka po do me thonë? Nëse njëri ju, kur shkonë të mbretërit e kësa i bote, a mune shë më janisë me, me kësiva allati? Mëja mordë, senët mëja qitë për toke allati. Shë e kinu qëta, praptoje, praptoja tjetërët. Ha? Mi shku më mshu në shpull allati e do një një një ati këta të dhejrat u dil jashtë, dhe se së pëmduhësh. Me po sejnë dhe që rëditura, qëka do të ebo alie dhe kakë, që shtu si cilët e vrasin, e vrasin, po me Allahun gjellëvalla, që jështë shumë më eran tretimi, Allahun gjellëvalla, ndo shta breti, pikësa i do njojë nuk të shëfë, se di, jaban disa, veprima nuk, nuk i vërën, po Allahun cëni hikë gjellëvalla. Andaj e debi ma Allahun të run shkaterimin, të run prej shkaterimin. Ka dhonë Jahja ibn Muad, Arraziju. Këtë jetarë, ojshka e kemi të sejkë shpeshtë fjallën e ti, se ka thonë të Allahun nuk shkohet në kam. Këtë këtë, të Allahun nuk shkohet në kam. Së mund është me mëri, së mund është me mëri, kur, ka thonë shkohet me zemër. Këtë qëra dhonë me deb, idha të rakë al-arifu edabahu, ma ma arrufihi, fe kad heleke ma al-halikin. Ka thonë, kur ajë cili e një vëzotin e vetë Nuk silët me edep Me të njohurin Me Allahun gjellë u ala Ka thonë, shkatërohet me shkatërusit Shkatërohet me shkatërusit Dëmonë, ata shka janë shkatëru Pëse janë shkatëru? Se s'kanë edep Me Allahun të bareke Va të ala Ka thonë, Ebu Ali je dëkak Në këtë mesele Tërkull edepi Ju gjibu të tërt Kush e le edepin Edukatër me Allahun gjellë u ala Qa thonë ju gjibu të tërdë, e obligon me u dëbue. I bënkaj me lëgjohëzije, kur ka folë dhe për edepin ma vonë, e bjen edhe i blisin, e ka, që i thoi në gjuën e, e sokakit, e ka hangër, ka pësue, pse s'ka pos edep ma Allahun gjellëvala. Bje sejzë dhe zbi. Pse zbi e sejzë dhe? Sën jam mëj mirë se ki. Nuk të ka veta je mëj mirë, bjerë sejzë dhe. Në munges e edepit, e ka po shëjtanë deri ditën e gjikimit edhe pafund atje. Edhe kush i shkon masatina. Pse s'ka pos me edeb me Allahun te bareke وتعالى. Ande qadha, kush e le edebin me Allahun e obligon me perzon, çike shprehet tard, Allahu jalla ka burdhur me iblisin. Del prej këtu. Del prej këtu. Faman asaa al adab ala al busati rudd ila al bab. Si qadha. Kush nuk e, dimu sill mit me edeb Kër është brenda dhomos, nëse ja frumë Allah unë gjellë vahala. Digushtot, që mund është me edep me mri, po mësani, iblisi, kër ka bo adhurime, ka mri në altë. A dajë ma e vërteta që ka tonë shekësëmë të imi e sa shprej të gjinëve, dhe me adhurime, adhurime, ka mri në pozitët e me lacheve. Pastaj ka mor urdhin së bashku. Me adhurime, ka mri në altë. Po kër ka mri në altë, nëse si e deri më funë me edep, bje. Qa thot, e bo ali e Nëse ti afrohesh deri te çilima te kocatje. Dhe ku të meringj atje s'ke edeb. Çka thon? Shko te dera. Turida ila al bab, e çojn te dera. S'mundesh te me drejt atje, çka ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne hadith se ka njerë mën Bukhariu, "Falyalini, ul annaha minkum latumrim afur mua njerë se mën qoj për juve." Latumrin afur mua njerë se mën për juve. Kjo është prej argumenteve të edebit ka thane pastaj umen asaa adab alal babi rudda ila siyaset aldwab il e kush se me adebat e dera ku je çojn te te kafsht atje kur je mre nën dom nëse s'di mosi ilmir ça vojn dy çat e kadera rrim mos mos ban boter po nëse te dera nuk rrimir çoj vllau këtu do ni shtoll atje andaj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 që shi takon Allahut, Allahut e ban për njëzve të dashur të ti. Allahut në bafë për të tëra. Me dashët Allahu, një qastë. Një. Ka maru gjithë shka për të të jë. Ki fitu që shka nevoj mundi shka të të tërë. Vesh një qastë me dashët. Me thanë që që këtë, e duhe. Edho u kry më abeti. A me gadanë jahja, njëherë musil mirë me Allahun, që Allahut e barekja vë të ale, të ban për njëzve që ka i do. Ka Qallu nahnu ila qalilin min al-adab ahwaja minna ila katirin min al-ilm ka thana per edeb per sjellje kemi shumë më shumë nevojë se sa për ilm për dije teorike kemi më shumë nevojë për për edeb për më sjell për me ditë raport me njerëz dhe me Allahun te bareke we taala ka than Hasan al-Basri cili është edepi më i mirë anfau al adab, ti është adebi më i mirë. Ka thënë attafaqo fi ddin waz-zuhd fi d-dunya wal ma'rifatu bima lillahi alejk. Ka thënë adebi më i mirë është me mësu fen, me kuptu fen, me u ndalme me me, me ajetët e Zotit xhellahu ale dhe me hadithët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ke para. Edita, jo, e dyta, zuh ndënjë. Mos më dashkë dënjë. Jo, në kuptimin e dervishave, jo. Që më ia dhom parën e mirë, ama ai s'e do kështu. Mi thona për mërë që to për Allah, po Ki nuk është zahit Ja, jo, zahit është e ka parë dhe jep tjerë Ama me morë parë nuk është zahit lëk Me dhamë parë dhe zahit lëk Ka do në zuhë du në fitë dunja Mësme da është dunjaja Dhe me ditë se të shka ki hak të Allah Qka të obligot kërë që i Allah Obligimën dhe Allah të bareke Wa të ala Pastaj ka përmeni për në kaim El Gjauzije Edhe një fjal të Ebu Hafsit Allah Mosh çka është edebi me Allahun edebi me Allahun çështë të mosi me Zotin ton xhellal xhellal jlaluhu ka thon edebi me Allahun xhelli veala ka thon husnul adab fi dhahir unwanu husnul adab fi al batin ka thon se e sheh një njerëz të cilin si mirë prej për pas argumenton se është i mirë edhe prej prej brenda pse se edebi vëllazor nuk mundet njeriu me bajt në çdo gjendje po Batë a këtorë 5 minuta. Batë a këtorë 2-3 orë. Batë, fabrikotë, busqeshë. Mirë, po 24 orë, me që njëri ju e debli i edukum, së mundet mu kanë kjo, adaj mënafikat, kanë kesh pak, pasaj pas shpijin e kanë botjera. Kanë lafdru pak, e kanë shohë shumë. Së mundën e vazhdun këta. E nëse njëri ju vazhdimisht e debli, të shpija, por jashtë, në fushat punës, mrenda, ka cilët, atharaki argumenton se e përbrenda është pse se s'mund të më bajt ato. Dhe çka s'është e jotja, ajo ka më dal. Ajo ka më dal. Atë ka thonë, për i përjasht kur është i mirë, është edhe për brenda i mirë. Fal adabu ma Allah husnul suhbeti ma. Ka thonë edebi me Allahu është mu shoshru mirë me ta. Jo më bë shok, me nei të mirë me ta. Se ti kur dër para Allahut namaz, a ka domunë të më thosim ifol Allahut. Ne ta shohim se edhe hadithe në çka ka cek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 Ka thonë, qështë silën njërëzit që ka janë nga të mbretit? Qështë silën njërëzit që ka janë nga be? A ki pa mbret? Qështë silën rëtë atina? Që ka ndorën e ti, para ndori? Ka dalë e folin? O, krijetarë që shpëthue? E, e ullë zonin? E shlën një dhath nështak gabim? Mu ndohet me, me, me u servilos me ta në kulmin e përgdheljes? Pse? I tutët. Ka thonë, qështu edhe ma shumë qarshia allah te bareke we taala pastaj ka than e bunasir sarra dhe me kete e pofundojna ka than enasu en fil adab ala thalath tabaqat ka than njerzit ne edeb jan tri klas tri shkoll emma ahlu dunya ka than sa i perket njerzeve te ksa i bote qe e njohin kete dunjo dhe jan mashaum te hanum ka ka kjo bote ka than fa akbar adabihim fil fasahati wal balaga Ka thonë, e debi maj madhi të tërë është fasaha wal belaghe. Me folë me stil të gramatikës, me gjuhë të lartë, dhe me kullu e shmëri të, të gjuës. Edhe belaghe, me metafora. Nuk folë, zakonshën. Këta e studiojnë mirë njërës të kësaj bote. Wahiv vëllë olumë dhe mirujt shkencat. Mirujt shkencat. Andë njërës ka mirën me kemi, me fizikë, me biologi, që hullumëtojnë. A, ek, a ikni po dona ar ata tu tu u bosi çoro dit? Jo, ja, ato janë çeit, shumë njerëz çeit. A ki pa mjek specialist që ti mundesh mosing me ata çish dush? Jo, ja, ta detiron sjellën si e ti. Çish ta detiron? Dushmë neit kadale. Ulo çad e pritranç atje. Domthon, kan e dep të të caktu. Me çat e dep aj mundet me arrit ku ka arrit. Përndryshe, nuk arrihet. Wa asma wa asma al muluk wa ash'ar al arab. Ka thon dhe në ruajtjen e historive dhe poezive të arabve. Pas te ka thonë, o emma e hludim, sa kë, përket njerëzve të fes, qilat janë edeblit për njerëzve të fes, ka thonë, fe ektheru e edebihim, shumica e edebeve të tyre janë në rjadotin në fusë, me gdhen shpirtin, me gdhen dhe shpirtin, në kena po me gdhen gurë, ama me gdhen shpirtin,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 Allahu edhe namaz nga ka kërkue me ba e debë me ta në lëvizjet e trupit. Qysh, ka thonë me të këbir, ka da ale. Andaj, shartë, rukën, shtilë, patësitë s'ka namaz është të me të njënë, qëtësia namaz. A më nëshmë falë të, s'ka namaz është. Të me të njënë, ka da ale me morë namaz. Ka thonë pastaj, kur të rrish para ti, qysh, ka thonë rrish si miskinë ka tha ndersa jam pajtu krejt popullit se me net timiskin si paradikuina është me njerë dorën e diajt mbi të majtën. Edhe me këtë për ati. A është namazë është këtu? Apo ç'është? Pse? Se duhesh me drejt para Allahut me edep, me dit kush je ti kush është ai. A do të çshtui rin ata mbretërr ç'shtoi rin? Pse? Se i friqon atëra, kanë respekt për ta. Kujdesën ndaj ndaj tërë. Andaj me edu ku gjimëtyrt e trupit qish me leviz në ruku qish me net adaj pengamberi sallallahu aleyhi sallem e ka ndalu në ruku dhe sesh dhe mu ledzu Kur'an se ruku dhe sesh dhe sesh le Zotë Kur'an, dhe është ndalu me se se Kur'ani është fjale Zotit, nuk bje posht së bje posht po të i thu, unë e am të adhuruad pa ma jo posht, ku t'jesht nalt ku t'jesht nalt. nalt, andaj mi eduku gjimëtyrt e trupit Me o dëku gjimë tyrt e trupi. Do ta shofëmi ma detalisht në riziratat e arshme. Wa hifdhu l'hududi, wa terku shëhawati. Dhe edhebi tret i njerëz dhe fetar është me erujt kufirin e Zotit, haladin dhe haramin, dhe me ilan epshet. Me ilan epshet. Me ilan shikimin në haram, me ilan amoralitetet, se ndet e liga, me ilan gjuon e ligë, të gjitha shakot bëhe me epshet, të gjitha me, me i praktisë. Ibn Qayyim al-Juzeyy, duke e komentuar fjalën e Ibn Sarrajit, ka thënë emra emra ehlul khususiyya. Ibn Qayyim i do pak me kalu. Pak nuk e nuk e begenis, nuk i pëlqejn, i doget pak kjo. Shikoj subhanallahu, sa shumë janë zhyt. Shikoj sa sa vështirë ka prua. Ibn Qayyim i domi a kalu, jo sa çkaç, alako. Çka go? Do sa i përket njerëzve alamat zgjedhur. Ka thënë fa akthar adabihim, edebi më i madh i të rrestë fi të harat il kulub me i pastru zemrat me i pastru zemrat u e muraatul esrar dhe me i rujt sekretet qa me dhe me i rujt sekretet e ka për qëllim kur të vinë ti e kështu tinza të hinimendim i keç për Allah ti e mërë dhe e qëtë jasht kur kush se ka pate, po sekret ka hi ka një tinza a më ti që ka pate e ka pate e ndirë jasht pse? stakon se ki dhe e ndi këtu, dili jasht Çka dërjerë diçka e keqe për fen, del jashtë. Djen diçka negativ për pejgamberin, sezam del jashtë. Se nuk e lën as sekret me diçka. Muraat, mu më kujdes, mos më hi diçka. Pastaj wal wafa bil uhud, dhe me i realizu premtimët. Me realizu premtimët. Wa hifdhul waqt, dhe me ruajd vaktin, me ruajd kohën. Kjo është prej elul xususie, njerëz më të zgjedhur. A? Në njerëz më të zgjedhur. Nuk munë është ti me njëtë mazgjëdhër, kur dush ti me thira ta, kur dush ti me dalë me ta, hajde dala, hajde shëtit me ja. Elul khususije, ata kan edep. Kan edep me vetë vetën, me zotin, me pengamberin, me sal ethical. sallallahu a sellem, dhe me gjithë qka, qka qka e rëthonë. Andajt, nuk munë është me ja grabit kohën. Tjetra, wa killetul iltifati ila lkhawatir. Dhe shumë pak, ata miren me imaginata, me fantazia. Smiren, nuk miren me fantazia. P se e jetojn emrin e Allahut el Hak. Dhe tjera, wahusnul adab fi mawaqif al talab, ka thon dhe janë edebli kur e kërkojnë ilmin. Me me Allahun, kur e kërkon ilmin, janë edebli. Anë të dashur nase, edhe për përfitimit të akides dhe besimit dhe imanit është Kurani apo? Çuçi është thonë imanin me Kur'an. A mund është tu ngajte me lexue? Po e banalizoj për ta kuptuar sa është e rëndësishme kjo. Jo dush me mora vdes, mu qetsua, mu kon i qet me çel librën Kadale, me lexu Kadale tertil sui dush me të shtoj imani, po ndrijsë smunot. S'ka mundsi. Allë ka thonë, me kon i edevli në me kërkimin e dijes. Jo si do. Hoja në llogaritë internet. Kallzo më pak se çto ketë di, po pak çu nuk ka ngatrua. Çfarë hap diën kërkosh çto? Andaj Jibrili ka hartë pejgambëresa me libdie e ka bashkujuajt dhe ka ra kështu me ju. A dhe e ka pyet. Ai më ka imaljozi e ka shpjegou këtë hadith në një libër të veçantë. Pastaj ka thonë "wa awqatul hudur" dhe njërs më të veçantë, çka i ruajn kohën e prezencës. Janë të shprehje se kanë nevojë për sqarim. Koha e prezencës çka do të them? Koha ku ka ardhur hadithe se çato kohë Allahu i përcjell robët me veçantërisht. Për shembull para sabahit, apo në kohën e pjesën e tretë natës, në xhumon pas xhumos. U ka them se çdo hadith që ka hart për koha e veçantë, kë eruna atkoh. Kujdeset për atkoh. Wa maqamatil qurb. Dhe kujdeset me mri, gjendje, më ju afru Zotit. Më ju afru Allahu xhallahu, nuk i intereson më afru te dikush. Do më afru te Allahu xhallahu ala. Këto janë prej Elusim Allahun Xhelalu Ala, çka Allahu Tebarake ve Teala, na ban të edukuar me Zotin ton, na ban edebli me Allahun Xhelalu Ala, elusim Allahun Tebarake ve Teala, çka Allahu Xhelaluhu ti pastron zemrat tona nga çdo mos edukat me Zotin ton, elusim Allahun Xhelalu Ala, çka Allahu Tebarake ve Teala të ngrit vet diën ton, elusim Allahun Subhane ve Teala, çka Allahu Xhelaluhu të na mundson të komo edebli me Allahun, me pejgamberin ton Sallallahu Alei ve Sallam, me njerëzit për rrethnave, elusim Allahun Xhelalu Ala, çka Allahu Tebarake ve Teala të na shtondë në Quranit, dhjënë e sunetit pengamberi sallallahu aleyhi sallam elusim Allahun gjelle gjelaluhu që Allahot në rrit motivin, të në eqbillan energjin të në mundësën që të msojna pre librit të zotit, pre sunetit pengamberi sallallahu aleyhi sallam dhe ti mishrojnë akto në jetët tona në trupat ton, në gjimëtër të tona e kulu qauli hada, vastagfirullahi lëhi, vëllekum, vastagfiruhu, innahu huël gafur rruhim, walhamdu lillahi rabbil alamin